Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya law la an hadanallah. Rabbana subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ridaka firdawsal a'la min al wa na'udhu bika min sikhatika min an-nar. Allahumma nas'aluka kullu khair ma as'alaka nabiyyukum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa na'udhu bika min kulli bala wa Pada hari ini kita akan sambung daripada pelajaran kita yang kita akan memasuki tentang hukum mad tentang mempelajari tentang mudud. Jadi mudud itu artinya adalah jamak daripada mad. Jadi uh, mad itu kita mengetahui ialah artinya panjang. Artinya mad itu artinya bertambah atau panjang. Itu dalam arti uh, bahasa tetapi dalam erti istilah ialah memanjangkan suara dengan adanya salah satu daripada huruf mad. Jadi memanjangkan suara kita lebih dari satu oh, suara yang biasa kerana adanya uh, salah satu daripada huruf mad. Dan dalam mempelajari mad ini kita mempunyai bermacam-macam tentang mad. Setelah kita mengetahui tentang takriful mad, kita mengetahui huruful mad dan kita juga harus mengetahui uh, syurutul mad dan kita juga mengetahui sebab-sebab uh, mad dan kita harus mengetahui juga anwa'ul mad dan kita harus juga mengetahui maratibul mad. Nah itulah di antaranya yang paling organ kita pelajari tentang mad ini. Jadi kita sudah mengetahui tentang definisi atau ta'rif mad. Mad itu artinya adalah bertambah ziyadah. Itu bahasa Arabnya al-madu man artinya az-ziadah. Kalau mad dalam bahasa istilah ialah ziyadah suara ma'a wujud salah huruf mad. Artinya bertambah suara kita dengan adanya salah satu daripada huruf mad. Jadi kita sudah tahu takrifnya itu. Sekarang kita masuk kepada macam huruf mad. Huruf mad itu berapa? Ada 3. Huruf mad itu ada 3. Alif sakinah fathu ma qablaha, waw sakinah matmun ma qablaha, ya sakina makhsur ma qablah. Artinya dia alif berbaris mati dan sebelumnya adalah berbaris atas dan waw yang berbaris mati sebelumnya berbaris huruf berbaris depan ya yang berbaris mati sebelumnya huruf berbaris bawah itu huruf mad itu. Sebab alif waw dan ya ini Kalau dia tidak mati berarti huruf biasa saja. Tetapi dengan matinya itu dia mempunyai huruf yang dinamakan huruf mad. Dan dengan sya, dengan adanya it, ketentuan tadi alif sakinah maftuh maqblah itu itu adalah jadinya syarat. Jadi uh, huruf mad yang tiga tadi I untuk yang dua Harus mempunyai syarat Wow, berbaris mati Harus sebelumnya, baris depan Jadi syaratnya Sebelumnya, harus berbaris depan Ia berbaris mati Sebelumnya, harus baris bawah Sebab Di antara salah satu huruf Yang dua ini, atau kedua-duanya Dia berbaris mati Mungkin juga Sebelumnya, berbaris atas Sebelumnya huruf yang sebelum mau mati ini ada ber berbaris atas. Atau sebelum yak mati ini ada huruf yang berbaris atas. Jadi di saat itu tidak dinamakan lagi huruf ini. Huruf mat tetapi dinamakan huruf lin. Huruf walin. Jadi sebagai contohnya khauf, ra'aw, tamannaw. Itu adalah huruf lin dan nantinya dinamakan dia itu matnya adalah madelin dan itu untuk huruf waw dan juga begitu kepada ya huruf ya mati yang sebelumnya berbaris atas ada ialah yang kita membacanya seperti ra ai alai alai ya mati sebelumnya beratas ara'aita ara'aita yadai yadai ya mati tetapi hurufnya sebelum ya ini berbaris atas nah ini namanya lin yang dinamakan mad lin kenapa dia lin kenapa dia dinamakan mad lin karena dia tidak sekuat daripada huruf mad tidak sepanjang mad kalau waw mati tadi huruf waw yang mati itu sebelumnya berbaris depan misalnya muflihu muflihun amanu jadi sewaktu kita berhenti amanu itu akan kita baca sepanjang 2 harakat sepanjang 2 harakat amanu amanu tetapi kalau yang waw mati ini sebelumnya berbaris atas kita tidak bisa membacanya sepanjang huruf mat tadi harus kita bacanya kurang daripada 2 harakat tadi jadi seperti tamanau enggak boleh kita manjangkan tamanau enggak boleh tamanau raau raau jadi Itulah yang dinamakan dia yang huruf lin itu. Juga yang ya lin. Yadai. Tak boleh kita sahibai. Tak boleh kita sahibai. Tak boleh. Sahibai. Ha. Jadi itulah yang kita namakan mad lin أقل من حركتين ديال البيشد اللي kurang daripada 2 harakat dan dinyatakan bil musyafahah diisbatkan dengan musyafahah artinya musyafahah harus kita dengarkan seorang orang yang dia mutamakkina atau guru yang memang dia itu mengetahui bahwa disinilah yang dua, yang kurang daripada dua harakat itu terkadang orang itu dia memanjangkan Ha, kalau kita panjangkan dia lebih Sampai dengan huruf mat panjangnya Itu adalah salah Itu adalah salah dalam bacaan Aqal min harakatan bestis Kurang daripada dohakkan Dan juga Akan berbeda dia Nantinya walaupun dia belum lagi Waktu kita sekarang untuk Tapi sebagai contoh saja Kalau sudah huruf mat itu Ada hamzah Kita akan menjadikan mat muntasil Ah manu misalnya qalu amanna qalu amanna Jadi di sini kita menjangkan mad yang tadi tu menjadi mad farai menjadi dia panjang lebih daripada 3 uh, harakat Tetapi kalau dia huruf lin sesudah waw lin itu ada uh, hamzah hamzah qata' tidak bisa kita panjangkan raau ra ayat raau ayat enggak boleh kita raau ayat enggak boleh dia lebih kurang juga daripada 2 harakat raau ayat mm raau ayat jadi itulah sebagai contohnya jadi nanti kita akan mengambil juga perbedaan antara huruf mat dengan huruf lin ini yang jelas sekarang kita mengetahui bahwa huruf mat itu syaratnya tadi idza akhlatat asyart kalau tidak mencukupi syaratnya tadi seperti yang syaratnya waw mati sebelumnya bers depan ya mati sebelumnya baris bawah kalau tidak cukup syaratnya seperti itu berarti dia bukan huruf mati tapi dia adalah huruf lin nah itulah yang kita ketahui dan sekarang kita akan mencari perbezaan atau perbedaan Antara huruf mat Dengan huruf lin Yang pertama Dalam makhraj Kalau huruf mat Makhrajnya Adalah dari jof Huruf mat makhrajnya Dari jof Sedangkan huruf lin Makhrajnya Kalau seandainya Ya layinah Makhrajnya itu adalah Dari pertengahan lisan kita Sama dengan Ya mutharrikah Waw layinah Adalah Memainah syafatain Sama dengan Waw mutahirik Wa Aw Sama Tempat keluarnya Jadi, antara Harpul mat Dengan harpul lin Ada perbedaannya Dalam makhraje Yang pertama Di dalam sifatnya juga Ada sifat-sifat Yang antara huruf Itu berbeda Dengan huruf lin Dan juga dengan huruf mat dengan huruf lin kalau huruf mat bertemu dengan kalau huruf mat ini mati sudah jelas huruf mati dan ada sesudahnya huruf mati lagi jadi kalau pertama bertemu apabila oh, makna untuk menghilangkan bertemunya dua huruf mati ini untuk huruf mat terkadang dia itu berubah menjadi lebih panjang terkadang dia itu hilang dalam bacaan tetapi tidak hilang dalam tulisan terkadang dia terhilang dalam tulisan itu kalau untuk harful mad tetapi kalau huruf lain kalau sesudahnya Hruf mati, hruf lin ini, hurrikat, di baris, dikasih baris yang hruf lin ini. Sebega contohnya, tamennaw almawt, tamennaw almawt, jdi, waw, di bariskan, baris, baris harekat al-aridah, dhamma, dhamma al-aridah, untuk waw antum irawul ayat, irawul ayati maut untu ia dibaris bawahkan yang ya itu Untuk iman al-irtiqasakinan thulutsul uh, lail thulutsul lail thulutsai al-lail ha thulutsul Jadi kalau dia bertemu dengan dua sakin di harakat uh, kalau dia itu perbedaannya lagi ialah kalau huruf mad bertemu dengan huruf yang sama dia itu tidak di maksudnya wau mati ketemu dengan wau mati Ha, dia itu tidak boleh diidhramkan Untuk huruf waw Ya mati Dengan ketemu dengan ya mati Tidak boleh diidhramkan Contohnya seperti uh, Amanu wa amilu Amanu wa amilu Jadi amanu wa amilu ha, Tidak boleh yang waw ini diidhramkan Kan dia waw sama waw Ah tidak boleh diidghamkan waw yang mati itu ke waw yang متحرك begitu juga ya allazi yawswisu allazi yawswisu tetapi kalau ya alin bertemu dengan ya diidghamkan contohnya bi aidin bi aykum aykum ay yum. Ha jadi eh uh, wieh ya kumul miftun. Dan juga begitu juga dengan waw. Wau laina datang sesudahnya waw mutaharika. Ha uh, diidghamkan waw yang mati pertama itu kepada waw yang kedua. Dan perbedaan selanjutnya ialah kalau waw mati sesudahnya hamzah wau wow itu berubah menjadi mat munfasil kalau di antara dua kalimat atau mat muttasil kalau dia di dalam satu kalimat tetapi antara wau lin atau ya lin ada sesudahnya hamzah tidak berubah dia tetap juga uh, lebih kurang daripada kurang daripada dua harakat nah itulah di antara perbedaan antara dua huruf ini, huruf mad dengan huruf lin. Dan kemudian kita masuki setelah kita mengetahui huruf mad dan kita mengetahui huruf lin dan kita sudah membedakan takrif, sudah mengetahui takrif dan sudah mengetahui juga syarat daripada mad dan kita juga sudah mengetahui perbezaan antara huruf mad dengan huruf lin. Ah sekarang kita akan masuk ke dalam ah uh, pembahagian macam-macam mad itu. Anwaal mad. Ah uh, anwaal mad itu, mad itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah mad tabii, yang kedua adalah mad far'i. Mad tabii yang dia tidak dipanjangkan atau ditambah suara kita itu lebih daripada adanya huruf mad kita tidak akan melebihkan suara kita itu hanya sekedar lebihnya huruf mad saja yaitu nah, misalnya di antara mad tabi'i ini ada terbagi 2 juga ada mad tabi'i kalimi Ada matabii harfi Matabii kalimi nanti ada Macam-macamnya Kita akan masuki juga Dan tentang matabii harfi Itu ialah matabii Yang hanya ada dalam huruf Sebelum ini kita juga Sudah mengetahuinya Ialah dalam kalimat Hayyuntahurin Dia matabii ini selama-lamanya Dia tetap begitu Ialah misalnya Ha mim Ha dua harakat saja kita panjangkan ha, karena dia dalam huruf Ha mim Ato Alif Lam Ra Ra Ta Ha Ta dengan Ha Ta Ha hmm. dan begitu juga misalnya uh, Ha laqi Khafha ya'insod Ha juga Jadi Ha, wa ta, wa ha, wa ra Itulah huruf Hayyun, Tahurin 5 huruf yang di dalam Mat-tabi'i harfi Mat-tabi'i harfi ini Selama lamanya dia itu Dua harekat Dan tidak akan berubah tidak ada akan merubah dia dari uh, menurut situasinya tidak untuk selama-lamanya dia itu akan tetap dua harakat dan kemudian uh, kita kembali kepada mad tabii kalimi di mana mad tabii kalimi itu di mana harful mad itu kita dapatkan di dalam satu kalimat bukan di dalam satu huruf dalam satu kalimat Apakah dia di pertengahan kalimat itu, atau di permulaannya, atau di akhirnya? Ialah, seperti di permulaannya, qalu, qa, sudah qaf, kalau tidak ada huruf mat ini, qa, qaf, qaf, fathakah, itu saja kita bacanya. Tetapi karena dia ada alif, qaf, alif, nah, berbeda suara kita, qaf fathah qa itu tanpa huruf mad tapi kalau kita ada huruf madnya qaf alif fathah qa alif mad fathah qa yang tadi qa akhirnya qa itu mattabi'i qa kita kalau kita kembangkan jari kita dan kita katupkan jari kita itulah Ya, ini dua harakat itu. Membuka dan menutup uh, apa? Uh, tangan kita. Itu yang dua harakat itu. Begitu juga dengan ya. Qa kasra qi. Qaf kasra qi, panjang. Tapi kalau ada ya, qaf ya kasra qi. Ya kasra qi. Ha, jadi dipanjangkan qi. Ha, itu. Begitu juga dengan waw qaf dammaqu qusajan boleh qu qaf dammaqu tetapi kalau qaf wa dammaqu qaf wa dammaqu dibacakan wawnya berarti sini jadi di dalam kalimat dia seperti qalu qalu qa kalau kita boleh mengatakan dia tidak di di permulaan berarti dia itu di sesudah huruf pertama tidak mungkin huruf man itu dia uh, datang sebelum dia itu harus uh, ada sebelumnya huruf tidak mungkin huruf man itu dahulu daripada huruf yang lain harus dia ada huruf dahulu baru datang huruf man itu karena huruf ma itu mati tidak bisa berdiri sendiri dia mesti ada huruf yang berbaris sebelumnya inilah seperti uh, dalam kalimat Yaqulu, Yaqulu, Qalu, Qila. Itu dalam kalimat. Atau seperti, Al-Madinah, Al-Madinah, Inna. Ya, semuanya. Fiha, Nuhiha, Nuhiha. Itu yang nu, dengan waw. Hi, dengan ya ha dengan alif. Dalam begitu dia itu adalah dalam satu kalimat. Huruf mad yang fil kalimi dia itu terbagi. Yang pertama mad tabii waslan wa waqfan kalau dia di akhir kalimat kalau dia itu di akhir daripada kalimat itu dia kita berhenti kita akan baca dia dua harakat dan kalau kita sambung juga kita membacanya dua harakat nah itulah yang dinamakan uh, tabii uh, kalimi waqfan wa waslan misalnya contohnya kalau kita membaca uh, Apa contoh dia -di, di akhir kalimat Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Amanu wa amilu, amanu wa amilu. Jadi amanu, wow, kalau kita berhenti, dia tetap amanu. Nu, tetap dua harakat. Kalau kita sambung dengan kalimat yang sudahnya, amanu wa amilu, Jadi waw ini kalau kita mentaklilnya mentaklilnya atau men huraikannya kita akan mengatakan waw matabi'i waslan wa waqfan. Waw ini matabi'i dalam kita menyambungnya dengan kalimat sesudahnya dua harakat dan kalau kita berhenti juga dia akan kita uh, baca dua harakat. Seperti juga qa la hada rahmatum mir rabbi fa idza ja hmm. hada hada kalau kita sambung hada rahmatum mir rabbi fa idza ja wa kita berhenti hada qa la hada juga dua harakat kita sambung hada rahma ha. begitu juga min rabbi fa iza ja min rabbi jadi untuk huruf mat yang di akhir kalimat ini bagaimana kita tahunya dia mat waslan waqfan kalau ada di belakangnya itu huruf dia itu berbaris jadi kalau sudah huruf mat itu huruf yang sudahnya berbaris tidak huruf mati dan dia bukan huruf hamzah bukan huruf hamzah dan dia itu bukan pula huruf mati nah, di saat itu kita namakan dia mad ini mad tabii waslan wa waqfan mad tabii waslan wa waqfan itu yang pertama yang kedua mad tabii waslan la waqfan ha nah matbi'i yang wasal di waktu kita menyambungnya tetapi sewaktu tiba kita berhenti dia akan uh, tidak matbi'i lagi. Ha itu kapan? Sepertinya ialah dalam kalimat yang ada eh uh, sewaktu kita berhenti dia itu mad aridh sukun. Ya misalnya saya bercontohkan eh uh, ya'alahu da wa kana wa'du rabbi haqqan ha. wa kana wa'du rabbi haqqan wa kana jadi wa kana ini kalau kita sambung wa kana wa'du wa kana wa'du ndak ndak boleh kita memanjangkan lebih darh. wa kana wa'du tetapi kalau kita berhenti wa kan jadi mat yang kalau kita berhenti dia itu menjadi mad aridh lisukun menjadi kalau kita berhenti dia menjadi mad aridh lisukun hadisat nah, itu dinamakan mad itu mad tabi'i waslan la waqfan waslan la waqfan yakni aw waslan duna al waqfan atau wasal tanpa uh, waktu berhenti kalau berhenti dia kalau dia mad aridh lisukun berhenti menjadi mad aridh lisukun itu yang pertama untuk mad yang waslan la waqfan Yang kedua juga yang mad itu waslan la waqfan ialah di mad silah sughra. Mad silah uh, sughra kalau kita sambung waslan dia mad tabii. Kalau kita berhenti dia mahdhuf. Inna wa'da rabbuhu ka a. inna rabbuhu kana bi inna rabbuhu kana bi basira. Rabbuhu kana bi basira rabbuhu kana ha nah, karena kita ha ini ha dhamir pada di antara dua yang berbaris sebelumnya berbaris dan sesudahnya berbaris ha nah, di sini tetapi yang sesudahnya bukan hamzah bukan hamzah qata kalau dia hamz qata berarti dia mad munfasil uh, mad silah kubra sewaktu kita sambung ini yang sesudahnya bukan uh, hamzah rabbuhu kana bihibasiira. Nah, jadi di sinilah kita bisa mengatakan ini adalah mad fi halatul wasl dunal waqf. Karena waktu kita berhenti, dia akan mahdzuf, tidak ada madnya. Hmm. Itulah di antaranya. Sebagian juga ada di mad tamkin eh uh, seperti annabiyin kalau bisa sambungkan dia sama dengan mat uh, itu annabiyin tapi matamkin ini dia itu spesial untuk ya n2 kalau kita berhenti akan menjadi mat ar sukun juga dia hmm. annabiyin ummiin tapi dia itu kan karena tiga hamzah itu di antaranya yang mat itu mad tabi'i waslan la waqfan Ha, ini yang sebaliknya lagi. Yang mat-tabi'i itu waqfan la waslan atau dunal waslan. Sewaktu kita berhenti, dia adalah mat-tabi'i. Dua harakat. Tetapi kalau kita sambung, dia berubah. Berhenti. Waktu kita berhenti saja, dia ada mat. Yang pertama ialah untuk mat-alifat sabah. Masalah. Lakinna huwa Allah kita berhenti la kinna ada harakat dia berhenti ana khairum min ana berhenti kita jadi ini yang mat tabi'i waqfan duna waslan waqfan duna waslan kita berhenti dia menjadi mat tabi'i kalau kita sambung dia uh, dia itu berubah kalik sambung dia tidak ada madnya dun ya pertama adalah mad alifat yang kedua mad iwad tanwin fath iwad tanwin fath al alif kalau kita berhenti bahasanya a u'rodna jahannama yauma idzil lil kafirin berhenti kita 'urda dipanjangkan dua harakat mad iwad lewatkan tentang tanwin kalau kita sambung melihat yang sesudahnya kalau sesudahnya sukun ardonil diharakatkan dia kalau sesudahnya uh, waw sepertinya fajama'nahum jam'a kita sambung fajama'nahum jam'an wa'rodna berubah kalau sesudahnya uh, hamzah la yastati'una sam'a kalau itu berhenti Mm kalau kita sambung sama an afhasiba. Itu adalah yang ke uh, yang kedua. Ka, uh, jadi kita tadi belum menerangkan daripada matalifat 7. Ah. Baru kita ngasih contohnya cuman kepada kalimat ana lakinna. Dia juga kita sudah terangkan dulu kan ada 7 matalifat 7 ah itu. Lakinna ana kemudian adzununa ar-rasula as-sabila qawariro darusatun insan dengan salasilah ini maksudnya alifat saba'ani dia cuman tujuh kalimat saja yang ada dalam al-Quran semuanya tu satu-satu kali saja Lakinna satu kali disertakan uh, az-zunun ar-rasula as-sabila satu kali ada tertulis di surah ahzab Qawarira satu kali di suratul insan Salah sila Satu kali tertulis Di suratul insan Tetapi kilmah salah sila ini Dia boleh terbaik oh, Kita baca dengan mensukunkannya Salah sil Atau dengan salah sila Tetapi muqaddam fil adak Dia itu termasuk kepada Matalifat sabah Kebanyakan kita berhenti dengan salah sila Dan sebagai contohnya juga di kalimat yang 7 ini di atas huruf alif mat itu ada eh uh, bundar eh uh, seperti telur bukan bulat dia itu lonjong gitu nah itulah yang eh uh, di atas alif itu di atas alif mm di atas alif itu dia itu betul lonjong itu nah itulah yang mat alifat sabaah yang kita katakan itu Uh, dan kemudian ya kita kembali tentang mat waat itu juga yang di waktu berhenti kita membacanya mat tabi'i du harakat ha uh, dan juga sewaktu berhenti yang kita baca mat tabi'i yakni sewaktu kita berhenti kita baca dia dan sewaktu dia kita sambung dia berubah yakni di mat munfasil ya mat munfasil infisal hakiki qalu amanna kalau kita sambung dia enggak ada jadi mad munfasil di waktu waquf di waktu kita berhenti dia adalah uh, menjadi mad tabi'i jadi mad tabi'i waqfan dunal waslan kalau kita sambung dia ada, sudah menjadi mad munfasil uh, kembali dia nanti kepada uh, bahagian atau termasuk kategori atau golongan mad far'i nantinya. Ah itulah yang mad yang eh uh, juga berhenti dia mad tabii dua harakat sewaktu bersambung dia tidak ada mad ialah kalau sesudah huruf mad itu ada sukun harf berbaris mati. Masalan Kala alhamdulillah Kala alhamdulillah Kala Kala berhenti Dia akan dibaca Dengan matabi'i Dikembalikan Hruf matnya itu Hadiril Hadiril masjidil haram Hadiril Kita sambung dia Hilang Ternas sudahnya sukun Jadi untuk liman al-iltiqaa sakinah untuk melarang bertemunya dua sukun ini dimati di apa dihilangkanlah huruf mad tadi dalam bacaan saja tetapi dalam tulisannya dia tetap pasti ada Qalut takhadallahu walada Qalut takhadallahu walada sebab tu disambung hilang dia waktu kita berhenti qalu <tik> qalu ha jadi dia berarti ada kembali dua harakat itulah yang matabi'i yang matabi'i kalimi uh, di waktu kita berhenti dan hilang dia di waktu kita menyambung itu hilangnya apakah karena dia mad munfasil, apakah karena dibawa isyhadnya sukun, atau hilangnya karena dia tanwin, atau hilangnya karena dia mad idifat, itu melihat nanti uh, apa yang di belakangnya huruf itu. Nah, itulah mad tabii. Penamaan mad tabii ini ada namakan mad tabii, ada mad la uh, asli, ada namakan mad itu mad uh, hijai karena dia ada huruf hijai. Jadi banyak penamaannya tapi yang jelas kita membacanya 2 harakat saja. Nah, itulah yang dalam maktabah ini tidak boleh kita membacanya lebih daripada 2 harakat. Dan uh, akan kita sambung insyaallah nantinya ke dalam uh, mad far'i. Kita sambung insyaallah kepada mad far'i. Heem.